بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت عادن المرسلین دروجن کڑیو آدیانو پیغمبرانو لرا اذ قال لهم کلچیویل دویتا خو هم رورد دویو هودن هود علیہ السلام علا تتقون ایازان نبچھوی دیعذابنا ولین یری گئی تاسو إني يَقِينًا زَلَقْتُمْ تَسْلُرَ رَسُولٌ آمين رَسُولُ أمانت داريم زان خبرنكم اتقوا الله نويرجد اللهنا وأطيعون أو تادري كوي زمان وما أسألكم عليه من أجر أو نغ عالم زس سونا فدي مزدوري إن أجري ين بدله زمان إلا على رب العالمين مگر د فرب مخلوقات باندې الله سره دے اتبونونا آیا آباد ویتاسو بكل ری این فھر ډیرې باندې چت جائے ایتن نخط تبسون ابسکار کونکي یی اوچ ډیرې باندې آبادی جوړ کړه برجې به جوړ کړه وتتخذونا او جوړ ویتاسو نسیتاسو مسانیا بنلې لعلکم تقلودون ددی دفار چه تاسو بامیشه یو سیگئی و, و او کل چه نیول که وی تاسو بتشتم جببارین نو نیول تاسو و الظلم کون کی تتقو اللہ هانوی ریگه دی اللہ تعالینا و اتیعونی او تابداری اکلی زما و تقو اللذی اوی ریگه دی غزاتنا امددکم چه زیاسی کڑی دیتا ا مددکم مضبوط کړي تاسو مدد در درکړې او زیات کړي تاسو ته به متا لمون هغه نعمتونه چې تاسو ته چنهي الله زربان نعمتونه زیات کړي دي ا مددکم زیات تاسو لرب انام وبنيم ساروي او زامن مانې د ل زیات کړي وبچې د ل زیات کړي دي وجناتن او عيون او باغونه إني یخن ز اخاپ عیکم يېږم په تاسوبانې عذا یو من عظیم د عذااب د ور لنا قالو يوي سوونبراابه خبره د علينا په منبانې او عستا ام لم ت کو من الواز کواز کې نحت کې تو لم ت یا تو من الز دوااز کو اونکونا دی انها دا ندي دا الله خو لوپل اوولین مګ ادتونونه د زړو خلکو دی فخواې طریقیدي وما نحنو د معذب او نهیمونګ اذاابه کړی شوي په ق بوهو دوی د روجن کړوغ په اه لکنا هم په لرا ان پظ لقی نن پهدي کې په دیواقع لا آتن خا مخي بررض دی وما كان اكثرهم مؤمنين او نو دیر دو دېنه مومنان منون وا ان ربك يقينا ردست ل هو العزيز الرحيم خامخه اغذر ور او رحم كون کي دي كذب سمود المرسلين درو جن کړو سموديان او پیغمبرانو لرا اذ قال لك لجويل لهم دوی تهقوم ور دوی صالح صالح السلام یعنی یود دوی سال سلام وی الا تتقون هياز ولن يريغ تاس یعنی ځان بچ ولن بچ کوي د عذاب نه اني لكم يقينن الله نو ی رګید الله تعالی نو اتيون او تابې د ریکو زم ما علیه او زنه غواړم تاسو نه پدی باندې من اجرن سمزدوري بدل ان اجر ی نذبط لزما الا مگر علی رب العالمین پر رب مخلوقات سره دا زم ما بدل الله را کوي ا ته تر ګونا آیاتوبه فرخدل شی پی ما کی آم باغو نا پاغن نمو کی چې دل ته دی امنین ن امن والا بچبې دي خطرې وی پی جنات په باغونو کې وعيونو نا پچینو کې وزرعنا فقصلونو کې والنخلن القرماو کجرو کې تل وحا چونچ کونه داغي حزمن تازه او نرم دي نرم غونشي دي وتن히تو نما من الجبال او كنستل کوي تاسو د غرونو تو گے ہرو نا, نا بویوتن کوٹے پورنا فارہین ڈھیر استادانی وہ خियार یہ فارہین وہ خियार یہ امان کے بے پای دی جوڑوے کورونا کوٹی بے پای دی پتھ ک اللہ پس یرے گئے اللہ تعالی نا وا اطیون تابیداری او کلے ولا توتیو تابیداری مکھ وے ممنے امرل مصریپیل دے طریقیت حدن تیری جن کو د دین نا تیری گی حد نا تیری گی اغوی طریقوں پس مزی آگئی لارے پس مزی اللذین آکسان یفسدون پی الارد چورانے کئی پا ملکی پا دنیا کی پساد کئی والا یسلحون او اسلان کبی قالو یلدوئی انما یقنن انتا تمن المسحرین دا جدوکڑی شونا یہ پتا جدوکڑی شوی دے ما انتا نیت الا مگر بشرون بندے مثل نا زمون پشانتی باتی بیات فن پراولت یو النخا ان کنت من الصادقین کچری ته ی درشتینو نا کرشتینه ی فراولت موجزا قالو ویل دی پیغمبر ہادی ہاچدا ناتتن او خدا لها شربن نمبر دی او بده دس کلو ولکم شربن او تاسو لره نمبر د او یوم معلوم د ورې معلومی ولهم ش به یو م معلوم او تاسو له نمبر د او ب د اوورې معلومی مقرر شو وله تمسوها او مه سو د تا بسو ان ه تلیب په یخز کوم پهوبنیسي تاسو له عذاابو یو من عظم عذااب د فاقروها پس دوی پریکر الاندامون دیاغین الزخمی کلا فا اصبحو پس شل دویو گردی دل نادی من پخیمانا فا اخذهم العذابو پسونیو الدوی لر عذاب نتی ذالک اللہ آیتا یقینا پا دی کشتای برد پا دی واقعا کی وما کانا اکثرهم او ندی دیر دو دینا مؤمنین ایمان لارن کی مومنان ندی دیر دو دینا وَإِنَّ رَبَّكَ رَبِ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَامَ خَاقِدِ زُورَوَر الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ كَوْنِ كَذَبَتْ دَرَجَنَ كَل قَوْمَ لُوطِ قَوْمِ لُوطَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَرَا يعني قوم لوط دروجن کا المرسلین پیغمبران لرا يعني یوزو تیم الله و ټول پیغمبران دروجن کله اذا قال لهم كلكم دعيتا خوفهم ور يعني يهدوا ذي خير خوف لوت لوت السلام الا تتقون اي اولي ن يره بيد اللهنا ان ذا نبشك بيد عذابنا اني لكم يقينا ذا صلرا رسول امين رسول وما اسالكم عليه من اجر او نو غواړو مستاسو نه پدی باندې هیڅ بدله مزدوري ان اجر یا الا علی رب العالمین ندا بدله زما مگر پنیز در رب مخلوقات دا اتاتون الذکرانا ای تاسو راځه بدکاری تا د نړۍ تا تا اتاتون الذکرانا ای تاسو بدکاری کوې د نړۍ نو سرا بد تیلی منا لیواته کوم رسول ګو تاسو سړو تمن تا العالمین د خلقو نه مخلوقاتنا وَتَذَرُونَ او پریک د تاسو ما خلق کله تلکم هغه چا لکړي د تاسو لره جایز کړی د الله پاک تاسو لره رب کو مراد تاسو من ازواجکم د بیبیانو تاسو نا الله د بیبیانو سره واجب او کوي هغه سره د یو دی او سړو سره تاسو شهود پورا کوي نه بل انتم بلک تاسو قوم عادون قوم یده حدنه لدون کی زیاتی کوونکی قالوا يلذ لا ان لم تنتحي كچرے من نشوي تو من من رب يا لوط اي لوط عليه السلام الا تكونن قام حشيبا من المخرجين بيستلي شوانا تو وشل رشي دي جانا قال او السلام اني يقينا ظ لعم عليكم قام قاستا سو عمل لرا من القالين تبدغن كون يما تا صعمل نجینی بچکو بچک ما اوساتی ما لره و اهلی او کورنی زمان مما مم یا ملون ده سزاد اغا عمل نچی دوی کوی پا نجینی ناغو پس بچکو مونگ دی و اهلی و او دده یعنی منون کی اجمعین طول الا اجوزن مگر بودای پل غابرین پا پاتی کی دون کو کیوا دده خض کافر و اغازاب کی پادش تم دم مرنا بیا حلا کل المنگ ال آخرین نور خلق رستنی و امطرنا باران و رولو منگ آلئیم پا مطرن ناشنا باران فسا امطر المنظرین بد دے باران ویر ورکڑی شو ان بی ذالک یقنا پا دیکی لآیتا خام خائب رد دے و ما کان اکثرهم او ندیر دیر دو دینا مومنان من و ان ربك له هو العزيز الرحيم او يقينن ستارخ ماغ اغد زور و, و رحم ان کے كذب اصحاب الايك درو جن کرل بن والو سنگل والو المرسلین پیغمبران ولرا عليه السلام اذ قال لهم اركلچويل دیت شوائبون سویب علیہ السلام الا تتقون ايا زند عذاب نب بچکوی ولن يدي گد انني اكننزل <سؤال> لكم رسولون امين تاسولره رسول امانتداريم ټول پیغمبرانو دا خبره کوي فتق الله نويره گيده الله تعالى نه واطيعون او تا ديداري زم وما اسالكم عليه من اجر او زنه غواړم تاسونه په دي باندې هیڅ بدل مزدوري ان اجر ين د بدل زم الا على رب العالمين مگر د په نه د مخلوقات او فل قيلا پورے کوی پیمانی ولا تکونوا من المفسرین او مکی گد کمیکون کو نا خلق ما مکموی او تول کوی بالقص فاصل مستقيم پتل برابر سرپ ڈنڈے غباندی تول ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او من گلے کوی دخل کو نا مالون دے اگوی نقصان مور کوی ولا تفسوا في الارض او مگر او ملې ف کوون کې قل ل او ېږ دغ زاد نه خلته کون تاسوې پیدا کړيولجب ل اوولین او خلک مخکې ا ډلی قالوا قالو وي ان نهما یقین انته تو من مصحم خا م د جددو کړړی شو نه په تااجدو شويلیونې او نئتا إلا بشرون مگر باندئي مثل نازمون فشان وإن نظنو کا او یقنان گمان کو من پتا باندئ لمن الكاذبين خامخا دروجنونا دروجنونا فعصف كتالينا نراؤه ورواق ومن باندئ كي سپن يو سكرا من السماع ده اسماننا ان كنت من الصادقين كي رتا يدرشتونونا قال اويل دي پیغمبر ربی رب زمان ربی رب زمان آلمو خبویی بی ما تعملون فا آغا عملونو بانده چه تاسوی کوئی فا کذبوهو پس دوی هغت درو جن کرو فا آغذهم نو اونیول دوی لر عذاب و جو جومی ذل د ورځې د وریزی وریز په شکل باندې عذاب را آغا ورطا اینهو یقیناً دا کان عذاب یوم عظیم بے عذاب جو رذی لے ان یقینا فی ذلک لآیتن فدی کے خامقای برتے وما کان اکثرهم اونود بیر دو دین مؤمنین ایمان دارون کہ و ان ربک له والعزیز الرحیم او یقینا نستار خامتا خا غزور اور رحم کا ان کے دے و انه قران لا خامخان نازل کرو شویده را لگل شویده رب العالمین رب مخلوقاتونا نزل ده روح الامین را کشویده پا دی قرآن کرا روح امانت دارنی جبرالیوین علی السلام روح الامین جبرالیوین روح امانت دار علا قلبک ساپ زر بانده لی تکونا جدید پارچ تشیمن المنظرین ویرور کونکونا خلق تورس و دی بلسان عربیل جببه د عرب کې مبیین چخ کاره دی وازې هدب نه هو یقی نه داقرآ ل زبرل او ولین خبر ده دي مخ په کتابونه دي مخکې نو کې دي ی خبرې پهخواو کتابو کم دي اولم یکل لهم او نشته دو لره یتته نهخهلممه هو چې پوهږي یعنی د د په صاق باندې اولهما او بنی اسرائیل علماء بنی اسرائيل ولو نزلناه او كشرين نازل کړه وی مونږ دا کتاب على بازل اجمين و بازي اجمیان او باندې عربون علاوه فقره او پس لو استلبي دا قران په دوی باندې عليهن په دوی باندې ما كانوا بي مؤمنين نو دوی په دوه باندې ایمان راړونکي قبل ځواني مراله کې لوي دخل خدا نه مانا عذا کوم دغه شانتې سلقنا غوررن نهباسومونګا پی قلوې مجریمین په زړنو د مجرمانو کې دا ش لا یپمنونه بیی نه اوړدوی ایمان پهدي خورآران ح تردي پورې یا راول عذابل عليم چې نې دوی عذااب در دناګه پهیتیغم پس راابشي جوي ته باغتهتن ناکنا س پهناګهانهوا غما دوی بالله يش اور نه کوړي جي پایپول هَلْ نَحْنُ منظرون د وي بي آیا مونږله محد را کو شي آپ به عذاېنا ي تعاجون آیا عذااب زمونږ دو م د سره غواړي دمونږ عذااب د په منډ غواړي په وار غواړي په آته په پوي تعلی د لري متانا هم سینیل کچرې د دنیا ورکو مونږ دوی لر سوو کاله پای د ورکو دنیا جو سووکنا بیا جاغ هم را شي دوی ته ما کانو یوهدونون هغه عذااب چې دو له پهغبانېره ورکی شي لوس کو شي ورکول شيغغم دپ به نړ دو نه دا عذا معکانو ی مون و دوله پایده ورک شو ما کانو ی مون هغه مې چې دو له ورکېدي شي وما اه او اور ندے ہلاکڑے مونگا من قریہت اس کل الا لها مگر غلرا منذرون ير اور کون کی دی ذکرات پا دن سیحہت وما كنا ظالمین او نہیں ہم ظلم کہ ان کی وما تنزلت اور ندے خشگے وما تنزلت اور ندے قصراوڑ یعنی قطراوڑ بہ ہی دی قران ترا شیاطین و شیتانان ندے را غلی در سر شیتانان وما ينبغي لغم او نا خايي کي د دوی د دو دو دو شان سره وما يسطيون او نا دوی طاقت دو لري چې قران سره راشي انهم يقينا د شيطانان اني سماي دوی د دو اوري د لون لا ماذولون قامخ شړلې کیږي لري کولیشو فلا تضعوا الله نورا بل دي الله تعالی الها الى الہ اخر بل ري نه حاجت روابل پتا ګونا تاوده کړه لبل نو شی من المعذبين ده عذاب ور کړی شو غیر الله مرا مدد کو کرا مدد وک عذاب در کړی شي او دا پیغمبر تا وی او مت یې اورې لکه پښتوک منغوایو وی لوري تا تا ویني ګورته واور و ان غير عشيرتك الاقربين او وير او وير ور فلک دی لتا تکم نزيد دي پن سب کي وان غير عشيرتك او او یا اخفل القوم اطلع اخ دال اطلع قدیلا اغه چنځ دې در اقربینې پهنا سب کې وقت فذ و قص اخ کتا ساده وقت زمانه قدکا جناحت وزر لمن لمن تبعك من المؤمنين اغه چاته چ تابیداری کې ساده ایمان والو نا ځان ایمان والو تا نرم کا کتا کون نماز ځان نرمول فا این آساو کنو که دویستا نا فرمانی اکڑی فا قلنو ورکو آیتا اینی یکنن زبری اون بی زاریم جدایم مما تاملون دی آغنه چه تاسوی قوئی و توکل علالعزیزی او زانس پارا پا زور ور ذات بانده اررحیم چه او رحم کونگی دی آغن زانس پارا الَّذِ اغذ ذات دی یراکا چه وینی تالرا حین تقومو چه کم وقت چه تودریگ اللہ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ أَوْ أُرِيدَ لَهُ صَفْحٌ يَكُونَ بُكِيَّ كَغَرِّ دِپَسِجَکی او کو ودری گلا دی وینې إِنَّهُ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ارْصَ او ریاغه او پارڅه باندې کويږي حَل أُنَبِّئُكُمْ أَيُّ أَخْبَارِ الْغُنْتَ سُلَارَا عَلَمَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ پَبارږه اغه چا کوزي د پغه چې راځي او را زیگی راځي دا شیطانان علا كل اباكن په هر دروجن ګناګار عظیم ابا دروجن گنانگار دا راځي چې تم دروجن او ګناګاري یلقون السمع اکی وی دی په ګونو د کاهینانو کې او دلې شوی خبري از سما چې کوم دی او دلې دی اکاهینات او کاذبون او ډېر ددوینه دروجن دی دید وقت را دروت جمع او شاعران چې دي یکتا بیو هم الغاون روان ویپ آغوی پسی سرکشان خلک یکتا بیو هم الغاون شاعران چې دي روان ویپ آغوی پسی سرکش خلق سرکش گمراهان علم تر ایاتا نگوری انهم یقینا داشه شاعران ای کل وازن پا هرکنده کی خوڑکی یدیمون نا او چيږي وي غاب ي او گډ وډ ګرځي وان ان هم يقينا دوی ويقولون وي ما لا يفعلون اغه چني کوي دوی وي او کينه شاعر الا الذين मगर اتقان امنو چيمان راوړي وي عامل الصالحات او ما جني د پیغمبر ته الله وذكر الله كثيرا او ني مطابق عمل کړي يادوي الله تعالى لره ډير او بدل واغست تلا و او بدل واغست و من بعد ما ظلمو روست دیا غینه چې په دوی بانده ظلم کرده شویده وسیعلم اللذینا او زرده چه پوی بشاکسان ظلمو چه ظلمی کرده ایمون قلبین چه کم یو علختا و یا انقلبون دوی اولی کم علختا دوی اولی و داب پتحو لگی